Через хвилину в хижу війшов нервовим кроком Дюваль. Головорізи наші втекли з кіньми і з багажем. Я почув, який ніржав за чверть верстви звідси. Нема ніякої змоги їх наздогнати. Треба вертати до екваторіальної станції. Вінсент не відповідав. Він притулився до стіни і стояв нерухомо. Дюваль підійшов до нього і засвітив сірника. Вінсентові очі розширилися і блукали в безвісті. Його трусила пропасниця. На купі посохлої трави лежав мертвий Франсуа, в кутку вовтузився негр і белькотів щось безглузде. Дюваль стояв нерухомо. Макакембе Ламоту Маме, дико вигукнув негр. Тою ж дорогою йшло троє людей. Спираючись на плече старого негра, ешув ще не зовсім здоровий Вінсент. Попереду рішучим кроком вступав дюваль. Про те, щоб зараз виконувати завдання Дювар'є, годі було й думати треба було якнайшвидше дотягтися до екваторіальної станції. Подорожні йшли вже третій день тропічними лісами. Попереду ступав рішучим кроком дюваль. Цілковиту тишу лісу перебувало тільки. Гарготання зелених папуг і шелест та хрязк, і гілля й рослин під ногами. Бананів, що взяли з собою вони з Негрівської селі, уже не було, їх поїли. Діваль сподівався здибати десь баобаб і підживитися його листям. Поки що ламав зелені гілочки і, проживавши їх, випльовував, його мучив голод і Прага. Він майже нічого не їв, отдаючи банани Вінсентові й Негрові. Вони трошки спочили, шукаючи Баобаба на сухішім місці. На пригорку різ велетень із мап'ячим хлібом на гіллі. Дюваль прискорив кроки, йому страшенно хотілося їсти. Баобабове листя, взагалі річ їстівна, тепер було бажанішим запишено обід у ресторані. Але, не дійшовши кількох кроків, він спинився. Коли дерева спиною до нього лежав якийсь чоловік. Діваль вийняв револьвера і обережно почав підходити до дерева. «Гей, друже!» – гукнув він. Чоловік не озирався. Діваль вистрелив. Куля з соковитим ляском увійшла в дерево. Чоловік і не поворушився. Тоді Діваль швидко наблизився до нього, копнув його ногою, і чоловік перекотився на другий бік. Обличчя йому було вкрите комахами. З сотнями повзли вони з очей, з носа звух. Обличчя було наполовину з'їдене. «Бородач!» – закричав, підійшовши Вінсент. «Вони таки його вбили!» – сказав Дюваль. «Вони всі загинуть у цім лісі без компасу і з конякою!» – додав він спокійно. Під одіжджу на животів мерця щось завовтузилося. Дюваль ножем покраяв куртку. Із живота полі легіон строкатих жуків. Їсти, сказав Вінсент. Діваль зліз на дерево і, ламаючи гілки з листям, кидав їх Вінсентові й негрові, жадібно ковтаючи сам у перервах. Наївшися, негр пообривав листя з гілок, зібгав його і набив ним торбину. Вони вирушили вперед. Знову діваль спинився і став прислухатися. З півдня доносилось якесь глухе гудіння, наче голоморе, море, час від часу хвилі з крахом розбивалися об скелі. Вони пройшли ще декілька кроків, годінні ясніше, але наближалося. Назад до дерева, раптом гукнув дюваль, схопив руку Вінсента і бігцем подався до бао бабу. Як кіт вдряпався він на гілку, підтянув Вінсента і почав допомагати негрові. Невже ж це слони? Сказав Вінсент, їх вибити тут зосталося обмаль. Ні, місте, то не слони, злякано вставив негр. Гудіння наближалось, тепер це був один суцільний тріск, хряз і крах. Наче буря неслася тропічним лісом. Гудіння наближалося, чути було, як ламалося гілля, падали дерева, повз баобаб пронеслися зайці. Мішма з шакалами Вони плигали безперестану Не звертаючи увагу одне на одного І ніби не помічаючи трупа Гудіння зросло в шторм Діваль продерся вище І підтягнув негра і Вінсента